Zalantzak ditugu zer izan den lehlengo finkatu den hau da, e, irungo lineak edo diputaziokoak. Nik uste dute bien artean eta udal gobernuak esaten du mezela, eta la, izango da. Erritarren bete beharrak eh, asetzeko, ba, uno, e, diputazioak egian irungo utxuneak bete egin dituela. Gure ustez, et, osoko bilkuran ez tabai datzen genuena, irungo lineak ziren eta diputaziokak eztabaidatu edo ezagutu eta observo y planteado tuberba da ez? eta ba, bon, e, e, egia esan, ba galdetzen zunen gara ez dakigu zeazki, e, zer izan den zer baino le nago edo nola izan den guzti hori. Orduan dudarik anga, bon, ba, e, pentsatzen dugu eta hau gure aldetikan, es, gure taldetikan argi ikusten dugu Irungo herritarrei eh, zerbitzua e, eman bar diona Irunen barruan E, irungo autoguz zerbitzoa direi, irungo udalakean mardio eta gipuzkoarekin lotura aukitzeko hortan sartu behar du diputazioak, hor sartu behar lurralde guz